пацюки мали б уникати того кутка. На ділі все вийшло навпаки. Вони швидко поверталися після першої стимуляції і ще швидше після другої. У пізніших експериментах Олц і Мілнер здійснили вживляння електродів у ядро лімбічної системи і дозволили пацюкам натискати на механічний вимикач, що ініціював стимуляцію. У результаті гризуни почали стимулювати себе по сімсот разів на годину. «Дрочери!» – прокоментував Ріно. «В яблучко!» – сказала Лаура. «Коли щурів лишили напризволяще, вони смикали вмикач, забували про їжу і відпочинок. Врешті-решт гризуни помирали від виснаження». Лаура обвела засереджені обличчя переможним поглядом. І що? Зобразив здивування Ріно. Якщо пацюку дати вибір між стимулюванням центру задоволення та їжею, він буде стимулювати центр задоволення, поки не здохне. З ботами так не вийде, заявив Тимур. Чому? Тому що реалізований хортом алгоритм обробки макросів – Слідкує за потоками, що запускаються в мозкових платах. Він блокує ті процеси, які несуть в собі потенційну загрозу. Це щось на кшталт антивіруса на звичайних компах. Я не можу стверджувати точно, але я впевнений, що хортова система контролю за макросами не дасть запустити код, що містить нескінчений цикл. Психіатр з пересердя ляснула собі по голому стегну. «Ти мене не зрозумів, Тимуре, не потрібно ніяких циклів. Як тоді ти збираєшся реалізувати безперервну стимуляцію центра задоволення? Мені необхідна програма чи модуль, чи як там воно називається, котрий боти могли б запускати самі», – пояснила Лаура. «Типу звичайного макроса?» – перепитав Тимур. Точно, макрос. Макрос, який би виконував разову стимуляцію центру задоволення, а потім вимикався. Разово. Чуєш мене, Тимуре? Не треба зациклень, лише можливість принести задоволення, а нескінчений цикл боти створять самі, як пацюки. Тимур відчув, як десь у надрах живота хтось наче черкнув запальничкою. У нього зародилася надія. «Бо ти не пацюки», – все ще сумнівався Аллен. «Ти певна, що вони поведуть себе так само, як гризуни в експерименті?» «Певна», – безапеляційно відрубала Лаура. «По-перше, згадай розстріл, вчинений хитхантером. Бо ти усвідомлювали смертельну загрозу, але не відривались від екрану. А по-друге…» «А по-друге», – перебив її Тимур, – «Ми це можемо легко перевірити. Як?» «В цій лабораторії, крім крисла, покутиє пристрій, за допомогою якого ботів уже стимулювали». «Ти зараз говориш про центр задоволення?» «Саме так. Мені Ральф розповідав, таким чином вони відзначали ботів за успіхи на тренуваннях. Усе, що від нас вимагається – дати малюку доступ» до пульта керування. Якщо він зрозуміє і почне стимулювати сам себе, значить усе може вийти. Програмісти – особливий народ. Сторонньому спостерігачеві може видатися дивним, що хлопець, який чверть години тому перебував на межі нервового зриву, так швидко оклигав. Насправді в цьому нічого особливого немає. Програмісти відрізняються від решти людей. Коли вони беруться за розв'язання задачі, нічого більше не має значення. Вони сідають за написання програми з таким завзяттям, наче від правильно виписаного і структурованого коду залежить доля Всесвіту. У програмістів інший світ, з власним сленгом, специфічними жартами і вельми своєрідними цінностями. Я все одно не доганяю, – впирався американець. – А що потім? – Далі я створю утиліту, котра стимулює центри задоволення, розхвилювавшись за таратори в Тимур, компілюю її на москові плати бота. Після цього лишається відправити його до решти малюків ділитися досвідом. На підтвердження Лаура безупинно кивала головою. Коли Тимур замовк, вона додала – Якщо не спрацює, я маю на увазі передача стимулятора з одного процесора на інший, достатньо вивести кількох ботів до втікачів у пустелі і все. Через три дні вони здохнуть у солодких муках, не приходячи до тями. А чому вивозити? спитав Алан. Вони ж між собою контактують через психоістоту, так? але воно не може забезпечити передачу програмного коду, або не хоче. Що, в принципі, одне й те саме. Для того, щоб програма перейшла з одного процесора на інший, боти повинні знаходитися не далі, ніж за 800-900 метрів один від одного. Просити Ріно не довелося. Гівал швидко змотався до ясел, і притягнув бота. Тимур з Лаурою всадовили малюка і підключили електроди. Тимур знав, що і куди приєднувати, адже не раз спостерігав цю процедуру на відео. Зате, коли діло дійшло до запуску стимуляції, справа застопорилася. Перед українцем простягався здоровий пульт з кнопками, регуляторами та індикаторами. Він бачив, як процедуру вмикали – але не знав, що саме для того слід натискати. «Мені потрібна допомога», – оголосив Тимур. «Я не знаю, як його вімкнути». Ален досить швидко запустив живовинні системи, відшукавши вимикач з підписом Павер. далі справа застопорилася. Проблема полягала в тому, що всі елементи керування були підписані скорочено. Навіть... Пошук тумблера «Пауэр» зайняв кілька хвилин. Споловло ще трохи часу. «Здається, це воно». Лаура вказала пальцем на кнопку з підписом ді ель джі Повільно прочитав Тимур. «Це що?» Психіатр посміхнулася. «Ти ніколи не розгадував ребусів?» «Це, друже... Задоволення, насолода, розвага. О, справді, Тимур перевів погляд на Бута. Малюк сидів безвільно, звісивши руки і ткнувшись під борідням у груди. Запускати? Хлопець по черзі подивився на француженку і американця. Ріно тримався подаль, спостерігаючи за всім з підозрою. «Давай!» – мотнула головою Лаура. Тимур натиснув кнопку. Клавіша підсвітилася оранжевим кольором. Щойно хлопець прибрав палець, кнопка відтиснулася, і підсвічення зникло. Тимур натиснув друге, на цей раз утримуючи кнопку натиснутою. Щось тихо загуділо під пультом. Тій ж миті бот розміяк і став якимось безформним. Очі закотилися. Повіки затремтіли. «Працює!» – зачудовано прошепотів Алан Грінланд. «Ага!» – не відриваючи погляду від малюка, сказав Тимур. «Схоже на те!» Бот почервонів, час від часу тихо постогнув. Долоні збуджено ковзали по ногах. Програміст відпустив клавішу. Вона повернулася у вихідне положення, знову ставши сірою. Бот зарегнувся. Очі повернулися в нормальне положення, а тіло напружилося. При цьому хлопчика не переставало трусити. Він розгублено крутив головою і по собачому покашлював. Раптово Бот почав скімлити. «Просить добавки», – прокоментувала Лавора. «Точно». «Спробувати ще? Давай!» Тимур охоче повторив стимуляцію, бо знову розслабився і застогнав. «Тепер його треба пересадити за пульт», сказав Тимур, знімаючи палець з кнопки. «Дати доступ до клавіші. Але тоді він буде непристебнутий. Ріно був не в захваті від ідеї Тимура». Українець знизав плечима. Інакше він не зможе запускати стимуляцію самотужки. «Нас четверо», – зауважив Алан, – «в разі чого ми зможемо його вгамувати». Хетхантер зітхнув. «Гаразд, але раптом що? Я зразу його пристрелю». Тимур припинив стимуляцію. Швидко зняв електроди з голови бота. Алан і Ріно взяли малюка по руки, він кволо опирався. Знову почавши благально скімлити, – і посадили за крісло навпроти пульта. На цьому місці колись сидів Вадим Хорт. Бот Бо приходив до тями, насторожено зиркуючи на Лауру і чоловіків. Похмурий блиск в його очах не відчував нічого доброго. Ріно тримався поруч, готовий за першої необхідності послати хлопчика в нокаут або взагалі розстріляти його. Тимур наново прикріпив електроди до голови малюка, затем натиснув кнопку dlg стежачи за тим, щоб бот бачив його дії. Протримавши стимулятор, вімкнутим протягом хвилини, програміст прибрав руку. Бот очуняв, почав схімлити та раптом затих обвів усіх зачумленим поглядом. Тимур знову потягнувся до пульта і натиснув кнопку. Цього разу він отримував її кілька секунд і різко відпустив. Утретє повторювати не довелося. Малюк зрозумів. Перехилившись над пультом, він взявся із скаженою запеклістю натискати клавішу він отримав кнопку кілька секунд, поки м'язами не прокочувалась масляна насолода, в результаті чого натиск м'якшив. Рука розслаблялася, потім обо дві-три секунди оговтувався і знову тиснув. Чоловіків і Лауру, які згуртувалися довкола, він більше не помічав. Під час одного з натискань Лаура поторсила бота за плече. Смикнула за носа, ляснула по щоці. нуль реакції. Для малюка більше не існувало нічого, окрім чарівної кнопки, що дарувала кайф. «Гадай, ми можемо його залишити», – сказала Лаура. «Він не встане з цього місця до самої смерті. Субота, 29 серпня, 4-16, 2-й «Інженерний корпус». «Я можу почати працювати над програмою прямо зараз», – мовив Тимур. «Все одно не засну». «Скільки тобі потрібно часу?» – спитала Лаура. «Не знаю, думаю, небагато. Максимум кілька годин». «Ти впорайся так швидко?» «Це проста процедура. Крім того, я встиг добре розібратися в командах мозкового компілятора». Тоді до роботи. Тимур прилепатив достатньо уривків програмного коду, щоби зрозуміти принципи програмування ботів. Більшість функцій детально описані і проілюстровані прикладами у мануалі, складеному Кейтаро, Вадимом Хортом та іншими програмістами, що працювали на NGF Lab. Українець без особливих зусиль Вимальовував у голові алгоритм і за дві години до світанку приступив до реалізації. Насамперед створювався екземпляр класу NF Brian Action. Тимур назвав його «Операціон». Наступним оголошувався перемірник класу NF Impact. Він ініціювався функцію «Nev Impact», що викликалося… На цьому етапі Тимур отримав доступ до мозку, виходив за межі мозкового процесора. Далі задавався тип операції «Ом-стимулясьйон» – стимуляція, а не щитування імпульсів і частина головного мозку, в якій проходитиме стимуляція, лімбус, лімбічна система. У змінну координати з типу «НФ» Імпакт-координат записувались координати майбутньої стимуляції – гіпоталамус. Куди посилати імпульси, визначила Лаура, саме в гіпоталамусі знаходиться центр задоволення. Параметри імпульсів налаштовувались в структурі імпарам типу NF-імпакт-парам, туди придавалися значення інтенсивності і, і нормаль середня, та інтервалу, через який запускатимуться імпульси 100 мілісекунд. Робоча частина програми складалася з конечного циклу. 600 разів викликалася функція активації. Враховуючи, заданий інтервал стимуляція мала тривати рівно 60 секунд. В самому кінці психіатр порадила додати функцію «імпарам»,